Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tairun tuiban wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Ash-shalaatu la ilaha illallah wa 'ala ali Muhammad. Kita di halaman 54 ya membahas masih tentang al-murabatu bil huruf yang keempat rabi'an alaf'alul khamsa yaitu fi'il-fi'il yang lima. Ta'rifuhu Ta hiya kullu fi'lin mudhari'an I'ttaser bihi alif alif isnain awu aljam'ati atau almukhatbati, wihya yaf'alan yaf'alan yaf'aluna yaf'aluna yaf'alina. Definisinya adalah setiap fiil mazare yang bersambung padanya alif isnain ya, alif yang bermakna dua orang laki-laki atau awu jama'ah awu yang menunjukkan makna jama' atau ya'ul almukhatbah atau, ya atau ya yang menunjukkan makna perempuan yang diajak bicara dan af'adul khamsah itu wazannya ada lima yaitu yaf'alani ta'f'alani yaf'aluna ta'f'aluna ta'f'alina itu wazannya polanya hukmu hukmuha bagaimana hukum irabnya turfa'u bisubutin nuni watun sabuhu watu jazamu bihaz fiha ia ya, dimarfukkan dengan tanda irab tetapnya nun dan mansub serta jazm Dengan dihapus huruf nunnya Famisaluha Fi hala tirraf'i Qauluhu ta'ala Fi surat as-saf Ayat sebelas Tu'minuna billah Wa qauluhu ta'ala fi surati Ar-Rahman Di ayat dua Walnajmu wa syajaru yasjudan Wa qauluhu ta'ala Fi suratul hud Ya, ajaabi, namin, al-muridah. Itu contoh-contoh ayat-ayat yang terdapat fiil-fiil yang lima. Fafil ayatil ula kha minuna min al afailil Maka pada ayat yang pertama kata tutu minuna, ya adalah termasuk fiil-fiil yang lima. Wahyafilul muzariun ittasalat bihi waul jamatih wahwa marfu' dan dia merupakan fiil mudhari' yang bersambung padanya waw jamaah sehingga dia dikategorikan fiil fil yang lima wa huwa marfu' dan i'rabnya marfu' litajarrudihi minan nasbi wal jazimi kana tidak adanya amil yang membuatnya nasab atau jazam walamma turafihi suwutun nunni niyabatan 'an dhammati dan tanda marfu'nya adalah tetapnya nun tu minuna nunnya masih ada di akhir Yan yabatan an adhamati sebagai ganti tanda dhamma. Wa kalimatun yasjudani fi ayatin wa jamasya wasyjaru yasjudan ya fil ayati tsaniyah <tumuh> min al af'al al khamsah <tumuh> yasjudani pada ayat yang kedua termasuk fi'il-fi'il yang lima wa hiya fi'lun mudhari'un ittassalat bihi aliful itsnain yaitu fi'il mudhari' yang bersambung padanya alif itsnain wa marfu Ya dia irapnya marfu. Lita jaridih minan nausibi wal jazimi. Karena tidak adanya. Ya. Amil yang membuat nasab atau jazam. Wa'lamatu rafi'ihi subhutu nuni niyabatan anil dhammati. Dan tanda marfunya adalah tetapnya huruf nun. Sebagai ganti tanda dhammah. Wa kalimatu ta'jabina fil ayatis salisah minal af'alil khumsah dan kata takajubina pada ayat yang ketiga juga merupakan fiil-fiil yang lima wa hiya fi'lun mudhari'un ittassalat bihi dan dia adalah fiil mudhari' yang bersambung padanya ya mukhatabah dan i'rabnya marfu' litajarru dihiminannasi biwal jazimi karena tidak ada amil pembuat nasab dan atau jazam Dan tanda marfunya adalah Subut nun sebagai ganti tanda doma Wa misalul af'alil khamsati Fi hala tayyin nasbi Wal jazmi Qawul huta'ana fi surat al-baqarah Ayat 24 Fa'il lam taf'alu walan taf'alu Fa'fil ayat al-fi'lani Lam taf'alu walan taf'alu pemisalan contoh fiil-fiil yang lima pada kondisi nasab dan jazam itu terangkum dengan baik pada firman Allah taala di surat Al-Baqarah ayat 24 yang artinya jika kamu tidak bisa membuat ya dan, ya, dan kamu tidak akan pernah bisa membuat ya fa fil ayatil fiilani dalam ayat ini ada dua fiil yaitu lam taf'alu dan yang kedua lan taf'alu min al khamsah dan dua-duanya juga termasuk fiil-fiil yang lima. Wa huwa filani mudari'an ittasala bihima waw jamaati majzumun. Dan kedua fiil tersebut adalah fiil mudhara' yang bersambung padanya waw dan yang pertama itu kondisinya majzum yaitu lam taf'alu majzum karena ada huruf lam Walamatujas mihas fonun dan tanda majuzumnya adalah dihapusnya huruf nunnya niabatan anis sukun sebagai ganti tanda sukun. Wasaniman subun dan yang kedua walantafadu itu arabnya mansub karena ada huruf lan. Walamatunas mihas fonuni niabatan anil fathah dan tanda mansubnya adalah dihapusnya huruf nun sebagai ganti tanda fathah. Selanjutnya di halaman lima pulau lima. Mukhototun yudhihul af'al al af khamsata. Ya, Diagram yang menggambarkan fiil-fiil yang lima. Al-af'al al-khumsata Fiil-fiil yang lima. Ya, dia adalah. Kullu fi'lin mudari'in itasala bihi aliful al isna'ini awawul jama'ati awya'ul mukhotabati. Jadi setiap fi'il yang bersambung padanya alif isnin dan wau jamaah atau ya mukhatabah. Misal pada baris pertama ya pada wazan yafa'alu ya kita lihat ke sebelah kiri horizontal ada yafrana ni tafalani itu contoh yang kemasukan alif isnin. Yafaluna tafaluna itu contoh yang kemasukan wau jamaah. Tafalina yang kemasukan ya mukhatabah Baris pertama yaf'alu yaf'ana ni nitaf'ana yaf'aluna taf'aluna taf'alina itu merupakan kondisi atau dalam keadaan marfu. Yang kedua lan yaf'ala. Baris kedua itu dalam kondisi mansub. Ya, kita lihat perubahannya menjadi lan yaf'ala, lan yaf'ala, lan yaf'alu yang lan yaf, lan taf'anu, lan taf'ali. Ya saat mansub hilang nunnya karena saat mansub I'rabnya adalah hasfun nun, dihapusnya huruf nun. Ya baik dalam kondisi mansub atau majzum di baris yang ketiga lam yafal. Kita lihat bagaimana perubahan di fiil fil yang lima menjadi lam yafana, lam tafana, lam yafalu, lam tafalu, lam tafali. <tuh> Sama i'rabnya adalah dihapusnya nun. Selanjutnya al-i'rabu di halaman 55. Yang pertama ayat minuna billah. Tu'minuna fil mudhari'un marfu'un wa lamata rafi'hi subutun nunni niyabatan 'ani ddammati li'annahu min al-af'alil khamsati wa wawu wawu -wa -wa wawul jama'ati damirun muttasilun mabni'un 'alas sukuni fi mahali rafin fa'ilun. Tu'minun adalah fiil mubarak, marfu, dan tanda marfunya adalah Tetapnya nun sebagai ganti tanda domah, karena dia termasuk fiil-fiil yang lima wau di sana adalah wau jamaah, domir, bersambung, mabni, dengan tanda sukun Dalam posisi marfu sebagai fa'il Bilahi al-ba'u harfu jarin, Allah, Allahi lafzul jalalati ismul majrurun bil ba'i wa alamatujrrihi al kasratu wal jar wal majruru huruf jar Allah itulah fur jalalah ism majrur ada huruf ba' dan tanda majrurnya adalah kasrah dan jar dan dan susunan jar majrur yaitu billahi itu sepaket paket muta'alliqani muta'alliqani bil fi'li itu terkait dengan fi'il sebelumnya Itu tu minuna <tuk> Wan wasyjaru yasjudan wan najmu harfu 'athfin an mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dan Wa, disana itu huruf ataf, Al-Najmu, itu mubtada Kondisinya marfu, dan tanda marfunya Adalah dhammah yang nampak pada Harokat akhirnya Wasyajaru <ad> al-wa'u, itu harf atfin Huruf atof, asyajaru Ma'tufun al-Najmi Ya ma'tufun al-Najmi Marfuun wa'alamatu rafihi Al-Dhamatu zahiratu ala akhirih. Ya shajaru itu ma'tuf kepada an najmu ya, dan dia i'rabnya marfu serta tanda marfunya adalah dhammah yang nampak pada Harokat akhirnya Yasjudani fi'lun mudari'un marfu'un wa alamati raf'i thubutu nunni niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu minal af'alil khamsati wa aliful itsnaini dhamirun muttashilun mabni'un 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun wa jumlahu tamanfa'at minal fi'li wal fa'ili fi mahali rafin khabarul mubtada'i yasjudani adalah fi'il mudhari marfu dan tanda marfunya adalah tetapnya nun sebagai ganti tanda domah karena yasjudani termasuk fi'il-fi'il yang lima serta alif itsnan pada ya kalimat yasjudani itu adalah domir yang bersambung mabni atas tanda sukun pada posisi marfu sebagai fa'il. Sedangkan jumlah ya dari susunan fi'il dan fa'il Yaitu pada yasjudani itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yasjudani, fa'ilnya itu alif isnin. Fi maha ya, alif rofin khabarul mutada. Yasjudani itu sepaket pada posisi marfu sebagai khabar mutada. Mutadanya apa? ya an-najmu wash itu selanjutnya ada min amrillah ta alhamzatu harfu istifhamin ta jabina fi'lun marfu'un wa alamati raf'i thubutu an-nun min alaf'alil khamsati wa ya'ul mukhatabati dhamirun muttasilun mabniyyun ala as raf'in fa'ilun Hamzah itu huruf istimham Huruf tanya ya Ta'jabina itu fiil mudari marfu Dan tanda marfunya itu tetapnya nun Karena ta'jabina termasuk fiil-fiil yang lima Ya mukha tobah Itu sana domir yang bersambung Mabni atas sukun Pada posisi marfu sebagai failnya Min amri min harfu jarrin huruf jar Amri isim majrur ismun majrurun bimin Wa la ya dan tanda majrurnya adalah kasrah yang nampak Allahil lafzul jalalati mudafun ilaihi majrurun wa la matu Allah itu adalah lafzul jalalah sebagai mudaf dan i'rabnya majrur dan tanda majrurnya adalah kasrah yang nampak pada akhirnya Selesai kita lanjutkan pada audio selanjutnya Semoga bermanfaat Subhanakullahi wabihamdika Asyadu wa la ilaha illa anta astagruka wa atubu ilaika